Şəhidlərin dəfni və əsirlərin küfəyə daxil olması. Ravi deyir, Elə ki, Ömər İbni Səd Kərbəladan uzaqlaşdı, Bəni Əsəd tayfasından bir dəstə gəlib, qanına bulaşmış cənazələrin meyyid namazını qıldılar və onları indiki tanınmış yerlərdə dəfn etdilər. Ömər İbni Səd Əhl-i Beyt əsirləri ilə birlikdə küfəyə gəldi. Onlar küfəyə yaxınlaşdılar Küfə xalqı əsirlərə tamaşı etmək üçün yol ətrafında durmuşdular Küfə qadınlarından biri evin damından qışqırıb dedi Siz hansı əsirlərsiniz? Dedilər Biz Ali Muhammed əsirləriyik Həmin qadın damdan aşağı düşdü Əsir olmuş qız gəlinlər üçün paltar yaylıq hazırlayıb onlara verdi Ali İbni Hüseyn əleyhissalam, İmam Zeynal Abidin əleyhissalam və Həsən İbni Həsən Müsənna da əsirlərin arasında idi. Xəstəlik İmam Zeynal Abidin əleyhissalamı zəiflədib onu tamam əldən salmışdı. Həsən İbni Həsən Müsənna da öz əmisi və İmam Hüseyn əleyhissalama kömək etmək istədiyi üçün düşmənin vurduğu qılınc nizə yaralarına məruz qalmışdı. Lakin bununla bilə Muharibe meydanında diri qalmışdı. Mesabih kitabının müəllifi rəvayət edir ki, Həsən İbni Həsən Müsənna aşura günü İmam Hüseyin ə.s. gözünün önündə 17 nəfər düşməni öldürdü və bədəni 18 yerdən yaralanandan sonra atdan yerə yıxıldı. Onu dayısı Əsma İbni Xaricə yerdən götürüb küfəyə apardı. Kufədə onu sağaldana qədər müalicə etdi. Sonra isə Mədinəyə apardı. Həmçinin Zeyd, Əmr, İmam Hüseyin əleyhissalamın övladları əsirlərin arasında idilər. Əsirləri bu halda görən Kufəlilərdən ah-nalə, ağlaşma səsləri ucaldı. Onların hönkür-hönkür ağlaşma səsləri hər tərəfi bürümüşdü. İmam Zeynal Abidin əleyhissalam buyurdu. İzə görəmi ağlıyır, göz yaşı axıdırsınız. Bəs bizi öldürənlər kimlərdir?